Ayyuha al Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Kitab Al fusul fi Sirah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa berkata Al Hafiz Imanuddin Ismail bin Umar Al-Shahir Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala Faslun Fasal yang berikutnya Kemudian diberi tambahan Judul Yang ini bukan dari Al-Hafidh Mekathir Ghazwatu Khaybar Perang Khaybar Setelah sebelumnya kita telah menjelaskan tentang Ghazwatu al-Hudaybiyah atau Sulhu al-Hudaybiyah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membatalkan umrah beliau bersama dengan para sahabat dan tidak menunaikan umrah pada tahun tersebut. Dan menunaikan umrah pada tahun yang berikutnya Sehingga Rasulullah alaihissalatu wassalam Dan para sahabatnya Kembali ke Al-Madinatul Nabawiyah Namun Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengganti peristiwa tersebut Dengan peristiwa yang berikutnya Yang tidak begitu lama Yaitu peristiwa perang Khaybar dan yang dimaksud perang Khaybar, iaitu yani yang terjadi di Khaybar. Khaybar ini adalah sebuah nama wilayah yang ada di sebelah utara timur dari kota Al-Madinah yang jaraknya kurang lebih 168 km. dari kota Al Madinah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya mereka berangkat menuju ke Khaybar untuk menghadapi orang-orang Yahudi yang ada di sana. Berkata al-hafiz al-mukathir rahimahullah Walamma raj'a Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Ilal madinati aqama biha ilal muharram Minas sanati sabi'ah Kadkala nabi sallallahu alaihi wa sallam kembali ke al-madinah Maka beliau tinggal di madinah Hingga bulan muharram Dari tahun yang berikutnya Yang Tahun ketujuh Hijriyah, setelah beliau keluar dalam peristiwa al-Farebiah pada tahun yang keenam, ini memasuki tahun yang baru. فخرج في أخره إلى خيبر maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir di bulan tersebut keluar menuju Khaybar. Wa an Malik ibn Anas rahimahullah anna fath Khaybar kana fi sanati 60. Dan dinukilkan dali Malik ibn Anas rahimahullah taala bahwa kemenangan dalam peristiwa Khaybar itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. الجمهور على انها في سنه 70 sedangkan جمهور العلماء mengatakan terjadinya pada tahun 7 hijriah bukan pada tahun 6 hijriah wa amma ibnu hazm fa anhu annaha fi sanati adapun ibnu hazm maka Setelah sabit dari beliau, ia mengatakan bahawa peristiwa perang Khaybar itu terjadi pada tahun keenam Hijriah. Tidak ada keraguan dalam hal ini. Wadalah binaan atas istilah dan ini dibangun di atas istilah al-Hafidh, istilah Ibn Hazm. Yani yang dimaksud di sini bahawa Ibn Hazm Berbeda cara menetapkan penanggalan. Dengan jumhur ulama Jumhur ulama mereka Menetapkan penanggalan tersebut Itu dimulai dari Muharram Bulan Muharram Adalah bulan yang pertama Dari sebuah tahun Hijriah. Berbeda halnya dengan Ibn Hazm Beliau tidak menetapkan Awal tahun itu Di bulan Muharram ini yang dimaksud oleh Al-Hafidh Mukhtir binaan al-istilahi, bahwa ini pernyataan terjadinya peristiwa khaybar pada tahun ke 6 oleh Ibn Hazm dibangun di atas istilah Ibn Hazm, wahyu anhu jara an awal sinin al-hijriyah, wahyu anhu jara an awal sinin al-hijriyah. Shahur Rabi'il Awal, al-Ladhi qadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah muhajjiran. Jadi Ibn Hazm berpandangan tahun pertama untuk hitungan Hijriyah adalah bulan Rabi' al-Awwal. Sebab bulan Rabi' al-Awwal ini adalah merupakan waktu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Jadi Ibnu Hazm melihat penanggalan dimulai dari Rabiul Awal. Karena itu merupakan perhitungan ketika awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah yaitu pada bulan Rabiul Awal. Sementara jumlah ulama mengatakan meskipun kedatangan Nabi alaihi sallallahu wasallam pada bulan Rabiul Awal Namun tahun tetap dihitung dimulai dari Muharram. Dimulai dari Muharram. Saufah Rabiul Awal. Ah, dari sini letak perselisihan uh, antara Ibnu Hazm dengan jumhur ulama sehingga Ibnu Hazm menganggap Maksudnya bulan Muharram setelah Idul Hijjah, kemudian masuk ke bulan Muharram. Bagi Ibn Hazm itu belum memasuki tahun yang ketujuh, masih teranggap tahun keenam. Kapan memasuki bulan yang uh, tahun yang ketujuh? Apabila telah masuki Robi al-Awwal, baru dianggap memasuki tahun yang ketujuh. Jadi ini perbedaan istilah antara Ibn Hazm rahimahullah dengan jumhur ulama. Walajin lam yudaba alaih. Akan tetapi tidak ada seorang pun dari para ulama yang mengikuti cara penanggalan Ibn Hazm. Iblum jumhuru'ala anna awal tarihi min muharram tilkasa. Sebab jumhur ulama menetapkan bahwa awal penanggalan itu dari bulan Muharram. Yang ada di tahun tersebut. Waka'na awal man arrahm bin ya'la ibnu Umayyah bilyaman. Dan yang pertama kali yang memberi atau menetapkan penanggalan tersebut, iaitu yani dimulai dari bulan Muharram adalah ya'la bin Umayyah di negeri Yaman. Kamarawahul Imam Ahmad bin Hanbal anhu bi isnadin sahih ilayhi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hammad dengan sanad yang sahih sampai kepada Ya'la bin Umayyah sampai kepada Ya'la bin Umayyah Imam Ahmad meriwayatkan At-Tabari juga meriwayatkan dari roh bin Ubadah Beliau mengatakan, telah memberitakan pada kami Zakaria ibn Ishaq dari Amr bin Dinar 'An awal man arraha al-kutuba ya'la ibn Umayyah wahua bil-yaman wa anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam kadiman madinata fi shahri rabi'ni la'wal wa anna nasa arrahu li awwalissanah Disebutkan oleh Amr bin Dinar Bahawa yang pertama kali Yang membuat Penanggalan Adalah Ya'la bin Umayyah di Yaman Dan Nabi Alayhi salatu wassalam Datang ke Madinah pada bulan Rabi'unil awal Dan Manusia menetapkan penanggalan Dengan kedatangan Nabi Alayhi salatu wassalam Pada awal Tahun tersebut itu adalah tahun pertama. Oleh karena itu disebut penanggalan hijriah kaitannya dengan Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama. Namun riwayat Amr bin Dinar yang zahir terjadi inkisar Amr bin Dinar. Antara Amr bin Dinar dan Ya'la bin Umayyah. Ini terjadi. Inqita'ah. Ya, dan. Disandarkan kepada Amr bin Dinar. Lalu tidak disebutkan siapa di atasnya yang. Yang menghubungkan antara Amr bin Dinar dengan Ya'la bin Umayyah. Wallahu ta'ala alam. Waqilah. Dan ada pula yang mengatakan. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahawa yang pertama kali menetapkan penanggalan Hijriah adalah Umar ibnu Khattab. Wa dalika fi sanati sita ashura kamabusita dalika fi maulidan dan itu ditetapkan pada tahun 16, sebagaimana yang dirinci pembahasannya di tempat yang lainnya. Ini yani bukan pada kitab ini pembahasan tentang hal tersebut. Walhasil dari sini wa rahimahumullah, Menunjukkan perselisihan yang terjadi Kalau para Ulama Para ahli tarikh Tentang kejadian Khaybar Apakah terjadi pada tahun ke-6 Atau terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah Dan jubur ulama Mengatakan terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan wal jumhur ala annaha fi as-sabiah. Jumhur ulama mengatakan terjadi pada tahun 7 Hijriah. Demikian pula dikuatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Karena keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khaybar pada bulan Muharram yani telah melewati uh, telah melewati tahun yang ke keenam diriwayatkan dari az-zuhri dari urwah dari marwan bin al-hakam dan al-misr bin Al makhrama mereka menyebutkan insarafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-hudaybiyah bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam kembali dari Fa panazalat alaihi suratul fathi fiima baina makkah wal madinah. Lalu turunlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam surah al-fath, inna fatahna laka fathan mubiina. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasalam masih melakukan perjalanan antara Makkah dan Madinah. Antara Makkah dan Madinah turun surah al-fath fa'atahu Allahu fiha Khaibar Nah Allah Subhanahu taala memberikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam setelah kembalinya beliau dari Al-Hudaybiyah maka Allah mengganti dengan Khaibar biqoulihi dengan firman-Nya wa'adakumullahu maghanimatan katsira ta'khudunaha fa'ajjalalakum hadzihi ini dalam surah Al-Fatih. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada kalian maganimah kebiri, banyak harta rampasan perang tak yang kalian mengambilnya. Faajjalakum hari maka Allah segerakan untuk kalian ini. Kalian akan mendapatkan ganimah yang banyak sebelum Fatumnya. Ya, ini ayat bahagian dari surah Al-Fatih yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya khaybar. Dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pulang meninggalkan Mekah di tengah perjalanan sebelum sampai ke Madinah Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya ini. Dan di dalam firman-Nya Allah telah mengisyaratkan kemenangan di peristiwa khaybar. Dalam perang Khaibar, wa'adakumullah maghalima katsira ta'khudunaha fa'ajjal lakum maka Allah Subhanahu wa ta'ala segerakan kalian maganim kathira ya yang disebutkan itu Ya'ni ya lalu diterangkan oleh Marwan dan Al-Miswar yakni Khaibar yaitu peristiwa Khaibar faqadim al-madinah fi dhil maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah pada bulan Dhuhr Hijjah akhir tahun yang ke enam, faaqam biha hatta sa'ar ila Khaybar fil Muharram. Maka beliau terus tinggal di Madinah sampai kemudian beliau melakukan perjalanan menuju Khaybar di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Dan sanad riwayat ini hasan, baik. Dan juga diriwayatkan. Apa yang disebutkan dalam hadis Salam Ibnul aqwa bahawa setelah peristiwa Gaza di Qarad, tiga malam sebelumnya atau tiga malam setelahnya, afwan, tiga malam setelah peristiwa perang di Qarad, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut, kata Salam Ibnul aqwa fasyabqtuhu ila Madinah maka aku pun mendahului Nabi SAW ke Madinah. kata beliau fa wallahi ma labithna illa thalata layalin hatta kharajna ila khaybar ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW demi Allah tidak tinggal kami kecuali tiga malam kemudian setelah itu kami keluar menuju khaybar bersama Rasulullah SAW dan hasil dari riwayat ini menjelaskan pada kitab bahawa uh, jumlah ulama' Mengatakan terjadinya pada tahun yang ketujuh Dan diriwatkan dari Imam Malik Beliau mengatakan tahun ke-6 Adapun Ibnu Hazm Beliau memang memiliki istilah tersendiri Yang zahir dari perselisihan ini Perbedaan dalam hal Penetapan penanggalan Sehingga Ibnu Hazm mengatakan Terjadinya pada tahun ke-6 Oleh karena itu berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah Dalam Fathul Bari وهذه الاقوال متقاربه. pendapat-pendapat ini berdekatan. والرجيح منها ما ذكره ابن اسحاق. Dan yang rajih yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq tahun ke-7. ويمكن الجمع بينها بان من اطلق سنة 60 بناء على ان ابتداء السنة من شهر الهجره الحقيقي هو ربيع الاول. Namun bisa dikompromikan antara dua pendapat ini bahawa mereka yang menyebutkan terjadinya pada tahun ke-6 Hijriyah Dibangun di atas uh, awal tahun dari penanggalan Hijriyah Itu pada bulan Rabi'ul Awal Pada bulan Rabi'ul Awal Ini uh, yang zahir perselesaian yang terjadi Karena adanya perbedaan Kapankah bulan pertama yang menunjukkan masuknya sebuah tahun fasara sallallahu alaihi wasallam ilaiha Naka rasulullah alaihi salatu wassalam melakukan perjalanan menuju ke khaybar wastakhlafa ala almadinati numailah ibnu abdullah al-laythi dan beliau mengangkat sebagai pengganti beliau dalam memimpin madinah numailah bin abdullah al-laythi numailah Ibn abdullah al-laythi Demikian yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Sebagian para ulama mengatakan Bahawa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti beliau untuk memimpin Madinah bukan Umailah, akan tetapi Sibaq bin Arfadh Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dan ini yang zahir, yang sahih. Sebagaimana yang diraikan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Abu Hurairah datang ke Madinah bersama dengan sekelompok dari kaumnya dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Khaybar. Waqad istaklafah sibagin arfa ya. ta'ala al-Madinah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Sibaq bin Arfatah sebagai pengganti beliau untuk memimpin kota Madinah dalam riwayat ini dalam riwayat ini qala fa intahaytu ilaihi wa fi salati subhi fi raq'ati alula bi kaf ha ya 'ain mutaffifin kata buhurairah kana Masa-masa tersebut di sana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu baru masuk ke dalam Islam peristiwa khaybar kata beliau aku pun mendatanginya yakni datang ke kota Madinah dalam keadaan uh, sibuk arfatah membaca surah dalam solat fajar pada rakat yang pertama. Beliau membaca surah Kaf Ya Ain Sad. Yani surah Maryam. Yang kedua Wailul lil mutaffifin. Abu Hurairah, "Fa nafsi wailun li fulanin idh bil wafi wa idza kana Maka aku berkata pada diriku, "Sungguh celaka si fulan apabila dia ditakar untuknya maka dia ingin yang sempurna." tapi ketika dia menakar untuk orang lain maka dia mengurangi penakaran maka dia mengurangi penakaran wala falamma shalla shay'an hatta atayna khaybar setelah selesai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bekal kepada kami hingga kami mendatangi khaybar fakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimin fa fi sihamihim Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kaum Muslimin untuk diikut dalam saham saham mereka. Yang menjadi syahid dari hadith ini bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Sibah Arfata sebagai pengganti beliau dalam peristiwa tersebut. Kalim mantah ilaiha hal saraha hisn an hisna yafthahu Allah Azza wa Jalla Alihi wa yudnimo. Maka tatkala beliau tiba di Khaybar, maka beliau pun bersama dengan para sahabat memblokir uh, Khaybar benteng demi benteng, memblokir benteng demi benteng. Jadi di sana banyak sekali huzun, banyak benteng-benteng yang dibangun di Khaybar. Lalu kemudian Allah swt memberi kemenangan kepada Rasulnya, salallahu alaihi wasallam dan memberi banyak ganima. Dan dalam kejadian ini banyak peristiwa yang penting untuk disebutkan yang tidak disebutkan oleh al Khalil Ibn Kathir rahimahullah taala dalam kitab Al Fusul ini yang insyaallah taala akan kita jelaskan. Pada pertemuan yang berikutnya. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا